Ма у них такого права допитувати хворих без дозволу лікаря та ще й уночі. І треба ж було такому статись, щоб вона вихопила собі це випадкове чергування. Не чергувала ж. Наталка попросила замінити нікому. От тобі на, немов на замовлення. Валюша, валечка, колишня студентка. При своєму яскраво вираженому склерозі на імена прізвища та обличчя Софія добре їх пам'ятала. Ще пак, Валя вчилась в одній групі з прісно-пам'ятною тією самою, що розлучила колись на зорі доманної юності Софію з чоловіком. З першим чоловіком, якщо дотримуватись точності та хронології. Яким світлим, пухнастим зайчем запам'яталася і ця дівчинка. Голубі очі, широко розкриті у світ, рожеві губенята, шкіра, наче підмальована рожевим із середини. І душа відкрита людям, готова поділитись останнім, віддати все, що мала, прислужитись усім, на що здатна. Справжня медична сестра, за покликанням. Таких потрібно шукати, виловлювати ще на порозі медичних закладів освіти і приймати без іспитів. Всього іншого можна навчити. А служити людям ні навчиш, ні примусиш а саме здатність поділитися з людьми усім, що маєш, саме прагнення допомогти і визначає твою спроможність до майбутньої професії. Саме ця рідкісна якість і світилася в очах Валюшки тоді, в юності. Люди змінюються, а Валюша залишилась такою ж, як і роки назад, бодай зовні. Важко говорити про те, що діється у неї в душі. Софія не пам'ятала, щоб хтось із її пацієнток так тяжко переносив викидень. Нехай навіть пізній, нехай навіть дуже бажаної дитини. Тут щось інше, щось велике і страшне, дуже страшне. Але поки що розпитати неможливо. Жінка у такому стані, що не розуміє, де вона, і що довкола діється. На межі реактивного психозу. Відвідувач повернув її до реальності. У четверту ранку холодного грудневого дня в ординаторсько-гінекологічного відділення. «Софія Андріївно, мені необхідно побачитися з Валентиною Даугель». «Даугель? Це прізвище її чоловіка, так я розумію? Якесь не наше. А де ж він сам?» У нас, як бачите, з медикаментами сутужно. Здебільшого просимо родичів придбати. А тут привезли жінку, мов, з лісу непритомну. Одну слова не допитаєшся. І мені свого не пам'ятає. Навіть мене не впізнала. Шок. Її що, на вулиці підібрали? Гірше, Софія Андріївна, присадьте. Я вам у двох словах розповім. Софія справді визнала, що продовжувати бесіду із цим наполегливим чоловіком, який не виглядав на такого, що відчепиться без упертої боротьби, краще сидячи. Диван, призначений для відпочинку чергового лікаря, скромно рипнув старими пружинами. «Шановний пане!» «Тонков, Віталій Сергійович Тонков, підполковник міліції», нагадав професійно за склеротизованій чоловік – чия пам'ять тримала інформацію без зусиль і без страт. «Управління боротьби з організованою злочинністю. Але я тут не так з професійного обов'язку, а, скоріш, і з дружнього. Ви з Валею? Що з нею трапилось?» «Я мушу поговорити з нею, сказати лише одне слово. Їй зразу стане легше. От побачите, їй зразу покращає. Магічний, голубий, майже лазерний погляд яким підполковник гіпнотизував Софію з-під довжелезних вій, мабуть, подіяв. Це добра, біла, ні, скорі блакитна магія. Впливає справді заспокійливо. Хай спробує оцю свою здатність чарувати на Валентині. Гаразд, порушимо закон, якщо це допоможе. Але тільки одне слово і в моїй присутності, Віталію Сергійовичу. Зніміть свою куртку, ось халат. Їхні кроки лунали коридором чомусь дуже голосно. Вночі будь-який звук набуває особливого значення. Виловлюєш навіть те, що за звичайних умов ховається в суміші денних шумів. Софія почула, чи радше відчула –